El grup d'astronomia de Tiano organitza aquest dissabte una observació pública sota el nom Cúmuls Oberts, on neixen les estrelles. En ella s'oferirà als assistents la possibilitat d'observar l'espai i en concret la presència d'aquestes agrupacions d'estels units per la gravetat. Sovint es tracta d'estrelles joves amb pocs milers d'anys de vida. Per Josep Maria i Mamí, del grup d'astronomia, la tardor és la millor època de l'any per observar-los. Els cúmuls d'estels són agrupacions d'estels, eh, que estan units per la gravetat, i eh, la tardor és una època molt bona per observar-ne, perquè precisament eh, a les nits de tardor eh, el que veiem és un dels braços exteriors de la, de la nostra galàxia, de la Via Làctea, eh? que és molt rica precisament en aquests cúmuls. Eh, generalment són estels bastant joves, és a dir, estels que tenen pocs milers d'anys de vida, i eh, segurament amb el pas del, dels anys eh, es van disgregar a poc a poc. Els cúmuls oberts agrupen habitualment entre una cinquantena i un centenar d'estrelles. A més, en la major part dels casos, les estrelles que els formen s'acaben desintegrant per la seva interacció gravitatòria amb núvols moleculars en el seu moviment per la galàxia. Per Josep Maria i Mimí, però, el principal atractiu de la sessió d'aquest dissabte serà l'observació de moltes estrelles en espais molt petits. Un fet força habitual en els cúmuls oberts amb espais reduït, s'acumulen una gran quantitat d'estrelles. Eh? Generalment són estrelles, a més, molt simples, perquè totes han nascut de la mateixa nebulosa. I eh, jo crec que una altra cosa que és molt interessant és eh, per tenir una mica una idea de, de, de l'escala galàctica, és a dir, de l'escala de distàncies en la, la que ens belluguem a l'univers, no?, la sessió astronòmica d'aquest dissabte es dividirà en dues parts. La primera d'elles anirà destinada a donar totes les explicacions pel que fa als cúmuls oberts, la seva formació i la seva futura disgregació. Minuts més tard, i ja en la segona part, serà el moment de passar l'observació d'alguns d'aquests cúmuls. La sessió organitzada pel grup d'astronomia de Tiana tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a l'Observatori.